Міністр фон Монтшайн пішов, буркнувши крізь зуби щось невиразне люто позирнувши на цинобера, який, за своїм звичаєм, сперся ззаду на паличку і, ставши навшпиньки, гордо й нахабно поглядав навкруги. «Я повинен, – сказав князь, – я повинен, мій любий цинобре відзначити вас відповідно до ваших високих заслуг. Отож, прийміть із моїх рук орден зеленоплямистого тигра!» І князь хотів негайно ж повісити йому орденську стрічку, яку звелів Камердинерові принести, та вона ніяк не лягала на Цинобирьові горби. То непристойно спадала донизу, то так само непристойно повзла до гори. Князь у таких справах, як і у всіх інших, що торкалися добробуту держави, був дуже принциповий. Орден зеленоплямистого тигра мав висіти між е, стегновою кісткою і куприком на три шістнадцятих дюйма від цього останнього. Але повісити його саме так ніяк не вдавалося. Марно старалися камердинер, три пажі, і сам князь. Клята стрічка сповзала то туди, то сюди. Нарешті синобр почав невдоволено квакати. Ну, чого ви зняли таку времію, круг мене? Ну, киньте цю дурну цячку, нехай висить, як хоче. Я ж тепер міністр. Міністром і залишусь. Нащо ну, ж? Розгнівано вигукнув князь, нащо ж тоді в мене існує орденська рада? Коли з приводу стрічок існують такі безглузді правила, що цілком суперечать моїй волі? Потерпіть, мій любий ценобре, скоро все зміниться.